دغه حرامه عادي له یو په نور ماخذنا د دیو زحد شو حدیثه او متنته پس صداوی خبره پاتیو الله ان قد لم توجه شي دا حديث د انس مالک مصحف یو ز دک کان قطعه او بیا انس بن مالک او دیم دلیدا حدیث نقل کی مصادر حدیث نقل کی د معتمیرنا او معتمیره سمعه کوي اغوی سمیتو انس قالا ذکر علی ان نبی اسلام د لفظ ذکر هغه دی اده معتمن په ني سليمان د لفظ دا نه روایته کوي دا متصل دی او کنه کرمانیدار غث مالق دی خو دا کرمانی دا تعید د اصول حدیث سره برابر ده کومه په داګه ده کی سقوط راغلی نو حدیثه منقته مرسل کیږي تعالی حدیثه وای چې دا ولنا سنا ثقیت دا ولنه سننه ده ساکته ده دیو جنا راجی اولادې چې حدیث متصل دي کوانس فذل کی دا روایت متصل نه دي چې کړه نه ده مخکنی سند ث روایت متصل دا ده سنف مات <موتن> الحديث متوئی شی معنا کوم به در انصا په حدیثی جکم ما صحیح دی په او تفسیر کو او معاذ رضي الله عنه رسول الله کو بارگیر واندی رسول الله اعظم په یو باندې سورو رسول الله معاذ ابن جبل ما <معاد> دې بي نبه رسول الله وصعديك به يا رسول الله وصعديك دې رسول الله وصعديك فراس دې زړه ته کار وسو باز رسول الله سمته ایمان نه لري ارشاد الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله صقم قلبه إلا <سؤال> حرمه الله على النالك ان الله ورا حرام كفور وزن سي ما يا رسول الله افضل هو بين الناس خلقنا خبرهم قد فشاد بش رسول الله فام فريه بذا مكيت توكل كعمل لك خبر وكبدي ما توهمردي كتاب و الفصير حدیثم داره ان النبی اصل الاسلام قائل رسول اللہ اسلام معاد دهید من نقی اللہ لا يسرک بیشن دخل جلنا قال لاو بشر بینات قال ان یا خافن یا تکدو سمایر دا چتو قل باقی عمل و نکی ایو حدیث دا الفاظ مغیرت د نقل بالمانه دو جنا در فاظ تغییرهی وازرینه و ده حریز دمعه که یوچان خبره قابلی توجیمیه اول خبره ارداق جایش شرف ویوز دعبه بنده دو کسانو سردل لا دې کرپدې شات باندې د پاوتهاری کی مونږ یې ستو کوسان درلې او کوشيری تاره کمزوري نه مه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم صدا فر تدری کسان دیش کسان دزان سا وحو سره کوي دا څنګه یې پر یود تیس کسان تزان سو چکر جناس کلا یو کلا بل کلا بل کلا بل رحل اطلاع کیجی پوکور باندی هم رحل ویژی کیجی دستا پر هم رحل مرکوط تا هم بای مطلق مرکوط تا زاہر دار ہے کہ مراد دے لیکن بعد رویتنے کی امار ہم دے اتاقات وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مہاد تشاوات کئی دا متوجی قول دا پارا بعید نہ دے یو دیجی ماظ با ادب یو ورکې د بیگ او صادق دا فرض مخروق په استعمال ول دی لږه کې هي اده استصاره هي صادق هم هي اده استصاره ما ده مانر دې ته دا مثال لَبَّیک یَا مَأْخُذِ ذَلَبَ بِالْمَكَانِ کله چې په یوه زماندی او کله انتظار کوي معنا بالکل فریدی منتظری ما چې پته وي او یَا مَأْخُذِ داری طلوبدار کا تما کوس تا مخامخ دې ندل ته معنا لَبَّیک بالکل متوجی یا محفوظه ده امرات اللیبه نا امرات اللیبه زنانا محبت تابون که ده بچیس را ندلتا مانده ده چه محبت که مان او یا لب اخلاس و خالص وید لب څجعلی هم سهیم هрост رو برداره که اتحانفی تمنیلی قivilی کولیی و استخدام از بو س ô دوک incident، څاند Ir invention کاری هر، م mand که我們 ثبت اگه که ندا مفرد مطلق دا خیلی محصوفا خیلی ریو واجب الحضب دی کائفی کتاو سویی لامده کو ساده کو مطلق دا مفرد مطلق دا مفرد مطلق دا هر جی هی ادی استثناء کو لامده کے دی کو ساده کے دی دا اې زارې تل تو محبت ته او مکرر مکرر نکحنانې به به شفقت وي کوڅې دلته تاسو نه پارا تکرار ده چې به به مانو بیر کړو مانم شمانه موافقت کوم او شمعفقت او دای نو تیر کدان حطوي او دې بلباو دې چې شو نو اګاليب د نصب چي را کوي بدل شي پرهین دي اضافت کی دا تسنیه نه را اګاليب نصب دی کوم چې د مفعول مطلق مدرسته نصب رايي اور ایکละคร کبھی نہیں بجی گی دیتا وہ ذات تغیر ہوئی وہ زری وعدہ کذا شرع ہے حضور حدیثین کے دا معلوم ہے خلا بابو تفاجل لأحلیمان که اعمال حتما صرفا خلورم باسوالسن باب دشتم حدیث بابو زیاد حلیمان منحسانی دو دشت باب خریبان هم نوضا حد شده تلو تلو تلقم حدیث نفس تفرید سنگم ادار دین یاد دین اقوال مختلفه ما ذکر کړیو او خېر کې تاسو ما ویلو چې اسه تاسو ته ترشید نیات دي خو را ودا تدریجي مغفزيات قوانين داب متوسطه نفس تشویر قارد مداد نجات ته و ایستا ایستا به وزر اغلیده نور احکام را غلیده امام ابو حنگفاید که ایمان بسیط وید اغمدغم مرتب محفوظ وید شدیدی که اصحاد نفس لا الهی اللہ مداد نجاتو گذیده و من کاند بی خلبهم اصقال ذررت من ایمان مثال ذره من خير لو سعيد خدي رغته دعنا رغته هذا المولود بفطره اسلام عندي في رقيي دا غير محفوظه مرتبه دا شغير الله او اعمال زياده ليه ها دا دا او مرتبه متاخره کرد. لکه پا دانه کی یو زدهی دو جوار دانه کی یو زړی کچه تغبسیت تی. اگران اعلاوه دانه غطه دا تجیه قبلی بیچ پش بوٹه جوری گی، بیچ پش پش پانی جوری گی، بیچ پچواگی او خو مرتبه متاخره دي خیر دا مصلا مخشو یا. <تصفيق> دا اشکال چه <تصفيق> رسول اللہ اسلام دا صراحةن منی کڑو او بیم دا دا حدیث خلکو تورسو او دا هم دا الفاظ هموی چتا اصومان لگنان ایوه لدی وجنم دا حدیث بے زایره کرو عند موتهی یا موت رسول اللہ اسلام یا موت معاز قد رسول الله صلی الله علیه و سلم موت نه دغه خبره ظاہر کړو او مود معاشي معاش کرام د مراحل غن هي شو حدیث ذکر کو ولله علم باید خدا ته وحید کړي چې رسول الله اسلام الله علیه و سلم باندې کړي نه د نفس اعلان تعلیم نه نه یا رسول الله اسلام من یې کړو په دې حال چې ټ کال کله هرڅه مې توکل کوي عمل نکي کله جماعت خلکو په منه محبت ودی دا په شه عمل سو منه محبت هم کوي او فلې ای معنی جذبات اعمال کوي او څه توقعونه مان دي اعمال نږي او دا هم کیږي او عامه ناس په خبره کولای لکه خواسته ویلې شي رسول الله څنګه عامه ناس خبره او ما خاص فرق او خبره کوي لکه څنګه چې مصنف مخکې یاد کړیو باب من خصر بالعلم قوم دون قوم. اللات قتلی دیر صحابو. شاگه صحاب داستارو درازو. حزیفر رضی اللہ تعالی صاحب السیروک. مال صاحب السیروک. کمشاگر چه استاذ صاحب پاسراری که پایقیتی شوید. هاگر استاذ، هاگر استاذ، تباید که زیری او کمشاگر چه پاسراری کیوید، هاگر تو استاذ، هاگر خطتونو تبوریم. او به وضع تدریجی او مغاید استعمال تیجن، ما در رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم ځان ته متوجه کو تدریځ درنی را غان دی لکه السلام رسول الله صلی الله علیه و ته متوجه کړي وو پدری در تبا اتنی په په سنې جونې ولوم دا غا شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم ها چور دا ضیاوې خوښې نه کی ځخاص اسrar پدی اختیار کی د معاعت په سینا کوله شروع دا غ زار فینا مان دي رضی الله تعالی مو خوشناشه پری مخکې د د څه کول رسول شان دان جوړبني سعودي دي ماجري امت حریم فتیح او ذل لا جل شان هو رسول الله سلام پرې ملاقات مرتبه ورکړه څادور دور اخكارہ کول نو کار بساقات یو خبره په داور کې اخكارہ کول جوړومي لیکن بل داور کې هغه خبره اخكارہ کول نه ای عبادت وی دسا مصالح مرسلوی مصالح مرسلام دقدی کدا بنا خبروی في انتهاد الله في انتهاد الحكم رجيب في انتهاد الحكم أو اعود الله بانده باعود الحكم رجيب ليه ذات حديثنا ارشاد مسلح مادمو شلي يهود محاض تفقوها فواهد رسول الله صنف صحيح اختلاف ارداب و يهود آبا ماني شو یو خبرہ مقرال قول پوازی اوقاتو کی ریدہ پارا ہے چوہ مخاطب کو متوجیش ہو پر استقصار لبیک سالیک لفت رویل لاجئی شدو دیم حدیث تاقیت شوئے دیم حدیث و قال يا رب اعدلني ماكنا تعذلني بالذلال ولا بالضايع عمرت لله قال والله انصرك اللهم طالبين الاستغفارك لا يغفر ولا قواه انك وترني حتى تكون يا رب عاقب الناس في خير يبارك فيك يا فاطم بن عبد الله تصلي له قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله نبيها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله نبيها قال يا باب الحيافی علم، ترجمه الباب مباحثت متواجیشی دیو مترجم لہتواجیشی دیو مترجم الباب ربط کتاب الالم زخدل قل بین دی، دیو که لفظه باب صاحب قوم مسایر درو، صاحب قوصم ربط زحضی، زکه ماکه تاسیس علم معارف سره غره او د دې کې دې ته اشاره را ځان ان پیژنه شته چې خلکو احیصه تو چاته لیکن د دې تعلق را ده چې کني زنه خبرې به حیادی په علم کې به حینی علم ټول خیر خیر شید استفاده دا اولاده نو أو کمال دي او موږ استفاده مو تعلیم د فارنۍ په کار کړه چې دا حیازه وجناته استفاده لري شي او غرض هم دا موندو حدا مخکې دیم باغ څرما صفحہ هم حدیث کرا حدیث الحیا شوبه من الايمان حیاه شوبه ایمان یو شعبه لیکن حیا عبادت ده نه دی یو سره دی ها یده یو مقصد کې کامیان نشي ناخذ المرام خاصه عجن فود کمال دی حیا خو چناعت منیاتون دې د ملکراتون دې او خبر جنافض دې لحوق المقرحات نا علم چې دا ټول خیر خیر دې دي ک منکرات نشته بلکې دا مکرمات دي ځانته کول وای بلکې علم کې حیا کول داعیه دې بل ديني عيني وي يعلمي مصالحي سرنا د حيا توصلني په زكي بلکې آتا عيذ وي هم مثالم ذکرکاري م عمر حيا او قناع جض پاتيشو هم سليم په دنانه دا خو هغه دې په پوس په دې امثله لکه کمال دی لکه او مثال ما چا حيا او نکرا حيا کول چې دا کمال نه دی او ابن عمر را دي حيا وګړه موترجم له هوته متوایم ته حيا تعریف ما څه وی موترجم اثار کو وقارم مجاہد لا تنن مصحی ولا مستكبره دیم اثر وقاعت عائشه نه من نسان انسان انصار دیر خدی دنا دان فارون من رحیا ده تفوقو فی دیننا ذاتو اثر دی اثر د مجاهد کې دی ما خرج دي ابو نعيم دا ذکر کړل د فسليه کې علي بن مدني ابن علي نه افقيه غد منصور نه غد مجاهدنه په اي سند دي غرض ما يحد دخل القول نو ترغيب بدون تديه عدمه في الكاه او استكبار دم سنيم غرضهم ظاهر دي چوگورا پا عیدنی میدان کی حیانه دا پکارا دا تقبل دے سو آسر پان آیات اللذین ایسا کبنون افلا زی فرقید حق آراب شیر سوش پاکت عدیس کی رجی سوم را چیتوازو گی دی امام ابو حنیف رحمه اللہ فرمائی سو شیده اشتفاده کی من بخل نده کرده محلی <محجزة> زفاردا پکاری چې دا کمال خدمت شاه سویر هغه اخذ کیه اچا سچند د یوه ذلت دبلنا اخذ کول عین د فقار د ټول د حیثیت اصول مستقل مبحث دی دا اخر نه کايبينه نه اساغير مشران کړل د کشران اخذو ته حاتې دوه ام المؤمنين غوته دو نه دوه ام المؤمنين دو بغیت کی اول خو به اعتبار سند کلام دی قالت عائشه ته باجي خوي چې قالت عائشه نقل کړی دی مجهد خبره خبر اکولاں سیتا علم العلم و من المستحی او مجاہد ویلیتی وقالت عائشت نیم النسان نسال انصار و تحقیق داری سیدان مستقل دوم المومنین خول دی قال <ولد دي. تصح> مجاہد دعا دلیل دیو قالت عائشت دعا دان د همو المؤمنین اول دا انا مستفید همو صنیع استدلال پښیدو مجاهد دا قول نوم او د همو دا قول هم استدلال پښیدو د مؤمنین دا وی چې دا به داو ذکر کړو قومه سلم رويته متوجه صوغن ورويت حديث صوغته عاقدي جمله كره ان الله لا اله الا هو من الحق فحديث نور ما اخذناه من حديث كره تزيد حنين مطر سندت سند ماخذي كره خمس فسل كره دارت مات الحديث متوجس عن ام سلمتا قال جات ام صلیم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صلیم دا رسول اللہ علیہ وسلم خدمت کی حاج رسول ریا رسول اللہ اللہ حیانک اذا حقنا اشتے پذرانا غصر کلا چے پہتران کی واکیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری کلا چوب گینی نوشتا دیتو رسوله <سلام> پڑھ کوم فقط ته می سلمہ پڑھ کوم می سلمہ تعالی و یا جنبوئی مخ را په پڑھ کوم وقایته رسول الله و تحت من مرعاز انا په احلام کې راځي سر الله سعی نام تربت یمینک اخرشا لاستي ولې سم شابې کی ولکو دې وجناو سم شایكي شه په احترام تواکي کیږي او نو فروري دا کوم خبر ته متوجه دی دا واقعې ذکر کیږي د ام سلمہ او د مسلم هغه واقعې محدثین د ملمنین عيشه ذکر کوي دا یې جواب دی چې دې کې دېش قال دي همې ده عائشه هم په مهات المؤمنين کې ده حضرتو مه سلم دای بنت ملحان دای بنت ملحان خور ده نو ده تو کوی ده تو کور میسا سو یا رومسا یا موجه دائنمون دی. محروف اپا غمیسا اور غمیسا و ایندر استرگی بی خوگید ری. پنکا دا مالکی مالک مالشو و نصر جویو دا مالک. بیگا نکاو کو بطلحب اسلام مشرف شو. یا سوال صح حدیث دینه منقول دی مقاید دینه خلقینه مسلم ذن نقل کری متقنای یو دی بیدا که سوال تمچی د مسلمانه نقل دی دارکم د نور د نامه هم نقل دی ولی ذکا زهاله حوله بنت حكيم هم نقل له ابن ماجاهي کرکړی د ابو سانا هم نقل کړي د ابن ابي شیبه کې کړی زهاله بنت سهيل هم نقل کړی طبراني کې د دې زراناو ځانندش په کېږي زهاره تل ما نه معلومه شوه چه دنه ساو نطفه و اغا کم اتبا چه وی چه دنه ساو نطفه خارجیجی و دا نفس رتوبت پیدا کیی امیسینای وی که عرصو که چوی عشو وی زکا جعلی سو نوس با تب که ده محتده و اغا هم بی چه دنه او با عوالمانی که ما نطفه دنه وعالات پريہ باندې او وېب ننفيده مذاکر د موانس فرق هم ذکر کیږي او وای کې باس تنوال کې پټنګوال کې په دفق کې د مذاکر او د زنانا فکرانو حوږي زړواله تمه لوي دفق نهي فرق هم حدیث او قوم د دې لپاره دې چې اختلافی دواړه واغېږي بيدایش قال چې ام سلمہ ولید او mesti ابعادكم مخې کړکو ځکه او چې دا امهات المؤمنین کړه په زندګۍ کې چکر دې حادثې څنګه د مخامخۍ دیو جنا دې اختلافی څخه څوک مخامخ یا فاسد المیزاجی میزاج کی فصاد وی او غلط شهوانی سوتنا کئی امحات المومین میزاجنا تکو یا فاسد صحت وی اصابی کمزوری وی نو احتلان توافقیی دېو ینا محات المؤمنین په دې حال کې چې شي حدیث او کوم دېره په دې چې حیان نه د پکار ځانته کور وایي امه سلام ته کوس کو سمره پیدا شول دا مثلا هم اځمه شول والادت شبع کېده دا د غربی د بوسره په تذکیر دانیس نه امرات و بلکې نغب حرکت هي اتمراد ده او تذکیر دانیس د غربی د نو چی سنرهږي یو سړی دا کوشش یې زمانه فقایله په شنو ما به ټول مذکري او یا د چا د دا قبلې تیلی شي حضرت سید ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوس کول د نحوی وجد تشیی منشر په سواله سما صفه دین زم باب حدیث 66 وایي چې باه سنمان شو را و دې باب محنس احجاب ہمرا غیر ہو بی سوال کتاب العلم سے خربت بین دے علم کو بی ذات نشح حاشل اولی پواسی تیر بلسی کا باب ساجقا و حدیث صاحب قصرا ہم دے زکا چممخ کے مسعرد حیاء نو پدې دې کې کوستا په خپل نشي د بل په واسطه ځان په کا کو ځان دې علم ممنو محروم او د شي کسره چې هغه په خپل ته په اوسني شي کولې حياته غریب دان او څه هم په کار نه نام ثروت یمینې کې رسول الله صلي الله عليه وسلم د الفاچی پارا خبره کې ازادي راشي د به ګان پخو نشي دای تره خو خدای مترجم له کې حديث علي نبی تعالی د احق ظاهر ده کون تر یال مزان فامات المغذات اياسره النبي سلام فصلو فقالتي ذوم اي او دسته او سره کې نشتا د عام سره نمازې د وریو د منې دې ته په دوه شیته یو په دې تحقیق یو په دې تحقیق فانیت تحقیق خدا دی دا حدیث سیتا لقدا شکر دانی سباد تقوص حدیث کی کل مقدار تا کل عمار تا تاگیت جواب دا دی چا عدی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی یا میرگر جدره عمار او مخدوونه نسو دونکه مخه خبره خپل شي چې دونته کوسکړی یا عمار په پوسوکو نړیته جواب راوړو سوره رضي الله تعالی خوږه په تشفیونه شدا دې مقدار تي یا عمار ماجرته پیش کو چې رحم ته پوسنه شب کوله مالم خیره دي حالی <سؤال> رضی اللہ <سؤال> تعالی عنہ داریک ته پوسکا یو هو حالی رضی اللہ تعالی عنہ قم عمره مو دین رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرا په بونو دی دې په کې چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمہ زہ پکې نه د کا چې کې د اختلاط د زوجین نه سره واقع دي داخو پھنی تحقیق <متحدث> دے. یو پھنی تحقیق دے. چاہت که دلفذ او دل منی او دل ودی تحقیق دے. بیدہ صدا مسلح <متحدث> ہم چه دے ناگو سللا جنیگی بے دسر و وضو شې نفسې په سنجاکو دی کوفیشین ننځلې کو دجامې دجې سو شه د ري نصداه کو حصلې د دې فوره تفصيل تی باب پینٹیس اگو رئی نمبر ستخاب باب پینٹیس کچھ شروع کی گی باب کو پینٹیس اگر باب من لامیر لذود آخو اونتیس کی دے باب باب حدیث ګورنه 178 دا په صفحه 30 دی په دا غو دي کې دا مسله په تفصيل څه ذکر دی مؤثن پریمن بابا د تا کی په پدغه دې راشي یا سو 78 نمبر صحیح ته موږ ته خالد عليكم ترجون المذان فاستحيقنا الله عليه رسول الله استقام قامت الناس فصلو فقال الى دوره ان شاء الله پدغه دې باندې کول بابونه او حديث ڈیان مہدوم کو ہاں هر ہار جیمانی احمد تحکیر پکائری پھکیر تحکیر پاک جیمان جلیمی حکم ایسا گئی ڈاکاڑا ا دا د سنیا باب ذکر علمی و الفتیع فی المحجد باب و من عجاب السائل افتر من, من, من, من ما ساله ہو محکنی باب ده کتاب العلم صرف الظاہر دے دکا باب ذکر علمی و فی المحجد فتیع لفتاق شوری دیم باب چیز دا باب در باب دے محکنی دے احنام خبری پر باب دے, دے, دے احنام خبری دی او دې کوم دې ته اشاره ده چې د معالم د پرادر پکاري چې مو حال <سؤال> محسوس کی او دا عامه را سمجو اپ غږه وځه دا دوه باگونه هم علوم شلای چې په جمعات کې یې عین تحقیق مباحثه کول لږې او داparagraph را په هدا سوت ممتاز کنه را حدیث کې را دي دو کسان پوښتته خبره کولی علي ر رضی الله عنه ورو غتل هټه دې کوم بیا موږ د تاوي شي عمر ته دې لو كنت من اهل بلتي لا وجعتكما قطاصري کي لپاره ما توسو دلم کې دي ترفعان اصحاتك ما في مسجد رسول اللہ اسلام او اللہ فرمائی انان کل اصوات لصوت الحمیر تعالیم تعالیم پوچت تواد کلق و ضرورت اوضاع وشتف کلده ممنون دا هم معلوم شلحه چپ جماعی که درد جهین ره البتا درد کبلا اجرتی او دینی کتابون درسی برا اما د منطق درس یا د وجرات درس یا د آدا آدا بو دری پاوني کلامستي غرض د ترجمه الباب نام تنبيهاتي معلمين لا متعلمين لا ماشي واجب خبر تقوند یاد کوي دماي بخاري مزای ذوق د یاندل ګراندی ایمای بخاری وی ایتیا خیری آپ ختم شلو کم زی وصول دی همہ کی ہمکار لرمہ زکا ہوا لم پدر پتر کے سبحان او علم عاشو سجدین دی سوچ ز جمع کی امی وی تا کلی کی سنگ ہوا لم سبحان احرام مطلد الهی لمن میقاتو ن ذکر کړي ها لنګ لکد مړی اون د لباس جوړ کا او که زارون هم ګره ول یقعهما هاه کټ کی پتان انتظار د یوم حساله بل مطرحس لکی پاتې د می خاتمه صلی د احرام صلی دلی باس مسلی، موصنی پاری رحمت پریمان دی، موستقیلی، عنوان دی کتاب و دکره دی، او پاگا جی با مانگتو دلته چی دلت دا خبیو کو، نو پاگا جی بستکوو، دو سوا شپاگم سبحر وارو آیو، دو سوا شپاگم سبحر وارو عمره باب فرد مواقعية الحج والعمر بيقول اللي نجل من قرن هو لأهل مدينة والحلفاء والأهل شام الجحفة باب مهلا باب مقاطة المدينة باب مهلا لشام ثم تلما دا يتعصون دابد حير فألتوا أيوه دلتا خدای په خپل ځوغ باندې او برات لختان دی دا تطبیق کوي برات لختان دی دا دharo ماب حسبه ختم باندې دې برات لختان وي ولیکو ما حته یكن لکجه مستور الکبین تواب بن کای او دا دوبل دا جامي باندې وختي اغه دې څوک حاصلي اغه عياشي بلنه هغه جامي ته وي چې ټوپي اوسي خميصا سپي نه ني عامه ني سرايد بي ني پیدا کوي خوشي رښتان ورنګ پیدا کوي خوشوي پیدا کوي بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحیم کتاب دا عنوان عنوان کلاب دید مباحث نبی